Hvala Urški, dobro večer vsem. Smo na prvi kritiški uh, okrogli mizi oziroma debati. Uh, kot vsako leto, zadnja leta, tudi leto uh, na smo letovi gorci. Uh, veseli me, sicer ga zdaj ne vidim, da je med nami tudi župan. Lepo pozdravljam, pozdravljam vse tiste, ki ste bili povabljeni in izbrani, kakor tudi vse tiste, ki ste pristopili Dobre večer, mj. Župan, kako vse tiste, ki ste prestopili k organizaciji in tudi vse nadobudne, ki se si drzelni priti poslušati in participirati k festivalu, ki je po mojem mnenju ne zato, ker danes imam možnost tukaj govoriti, ampak vse skozi poudarjam, je najbolj atraktivnih festivalov za vse tiste, ki se bolj kot samo ljubiteljsko ukvarjajo s poezijo, Letošnji pranger je morda malček drugačen, to je pač festival za tiste novince, torej pesnikov, kritikov in prevajalcev in ta letošnji ima v samom načinu vabljenja eno spremembo, zaradi majhnosti našega prostora, kar je sicer po moje podobno tudi v drugih jezikovnih področjih, so se razširjena organizacijska ekipa pod taktirko Urške P. Černe odločila za to, da da vsakemu selektorju dvoletni mandat. Tako sta letos med selektorji dva že od lani poznana, za vse tiste, ki smo že bili, to je Meta Kušar in pa David Bandel. Tretji lanski selektor je pa letos v vlogi pesnika, to je Brane Senegačnik, namreč tako je, da lanski trije selektorji so vsi trije zapisovalci o poeziji, kritiki, eseisti, hkrati pa tudi pesniki. In ker je v letošnjem letu, oziroma v letu, ki je relevantno za letošnji izbor, torej v letu 2010 šla Brannetova knjiga in je bil takoj izbran strani selektorja, je potem organizacijska ekipa odločila, da uh, ima letos uh, ta mandat uh, v nekem latentnem stanju in se predstavi na naslednje leto. Uh, tako da že vemo tudi, kdo bo drugi selektor za naslednji pranger deveti, to je uh, gospod, ki je uskočil letos. In to je Zoran Pevec. Uh, tako da uh, te spremembi, te logicisti, zdaj upam, da smo prišli nasled, tako da znate malo uh, kalkulirati za naslednje leto, če smo malo zlobni, um, um, mora biti Bogdaj je tudi naneslo vprašanje, kako in kaj, kako da je sploh prišlo do, um, do te odločitve za dvoletni mandat, ampak v tem trenutku, ker smo že itak, poglejte to, notranji itinerari pravi, da že eno uro govorimo, pa še nič ne govorimo, ravno toliko je pa ena, torej ena ura naj bi približno bila na eno obravnavano zbirko. Um, Način predajanja besede, ki ga je imel Felix, da bom poskušala jaz zelo dobro povzeti, tako da Urška ne bi rabila teh uvodov, ker namreč iz Ljubljane sem se pripeljala skupaj z dramaturginjo tudi izbrano pesnico Anjo Golop in sem jo poskušala prepričati, da me pač pripravi skako kako tehniko, kako naj jaz saj minimalno v Felixa in uh, povzamem način uh, Felixov, kako predaja besedo. Um, tako je. Najprej bom predala seveda besedo prvemu selektorju, ki bo podal prvo eksplikacijo, torej prva na knjiga, potem bo zaprošen drugi selektor za komentar, tretji selektor, potem avtor. In potem vsta čas pa itak sledim vam in vidim, kdo bo kaj v mes pokomentiral, se v pogumu in vas jaz malo pač povabim v neformalni del. Potem bom imeli pauzo, skavico, to že zdaj razmislite, in potem v istem postopku potem naprej. Um, tako, zdaj to je razumljivo, za tiste, ki ste prvič. Ne bom nič zelo eksplicitnega spraševala, kar se je malo Zoran Pevec ustrašil, tako da kar umirjeno. Ni se ustrašil, vprašal je. Vprašal, dobro, je malo zdaj karikiram Zoran. Um, mogoče kako besedo o selektorjih, to bomo mogoče na vsake okrogli mizi. prvi bo danes predstavil svoj izbor, prvo knjigo Zoran Pevec. Zorana Pevca poznamo kot... Um, seveda pesnika. Poznamo ga tudi kot zapisovaca poezije, kot kritika in um, to časno funkcijo, ki je letos dobil, uh, je opravil. Um, v kratkom oziroma v nekaj letih je tudi uh, nadeljeval izobraževanje na področju književnosti. Um, knjigo, ki je izbral, knjigo, ki je izbral, je knjiga pred začetkom Ivana Dobnika, Uh, v tem trenutku morda le to, da je to precej obsežna knjiga, lepo oblikovana, izdana v letu, ki je bilo relevantno, torej 2010, pri založbi uh, Piano uh, in glavnina uh, njegovih pesmi vsaj do uh, mislim, da strani 41 in potem tudi naprej, se začenja pesem prav samo besedno zvezo pred začetkom kot je naslov. Uh, zdaj bi pa kar poprosila Zorana Pevca, da poda eksplikacijo. Vi pa uživajte pa morda že za znamke za debato. Zoran Pevec. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Uh, Tore ja, skratka, jaz bi si za naslednje leto želel, da bi bil v latetnem stanju za pesnika, recimo. <laughs> Riro. Skratka, no, se pravi jaz za to, uh, <laughs> za ta ekskurs. <laughs> uh, skratka, pred začetkom Ivana Dobnika, uh, o začetku se filozofija preizprašuje, kako ga pravzaprav misliti. Uh, kje je zvor resnice, kje je zvor mišljenja oziroma miselnega procesa? Filozof Melasu, učenec znanega, bolj znanega Baudieu, razmišlja o tem, ali ima prednamska trditev realističen pomen, ali pa sploh nima nikakršnega pomena. In tle se potem zastavila seveda cela vrsta vprašanj, kaj sploh lahko rečemo v predčloveški realnosti, kaj bi bila narava brez nas, kaj bi ostalo v njej, če nas ne bi bilo več. E, na poti iz te, lahko bi rekel, tako, ne, ne rojene, urojeno pesem, a, se ukvarja Dobnikova poezija a, in ob tem razmišlja seveda tudi o tem, kaj je bilo v tej predhistoričnosti, se pravi, lahko je bila pravzaprav samo tišina, nekakšna widgensteinoška vid, stajinoška Uh, moučečnost. Takrat, ko ne vemo več, kaj bi prav sploh še lahko o čem uh, povedali, karkoli, moramo pa seveda obmokniti. Uh, tla se mi zdi predvsem uh, zanimivo, da se v tem brez časju, ki, bilo, ki naj bi bilo, recimo, uh, pred, to, uh, pred tem začetkom, pred uh, metaforičnimi koreninami dreves, Uh, pa je vendarle bilo morda še najbližje, ali pa lahko najbližje v tem razmišlja poetično oziroma pesniško koprnenje uh, in nekaj prvinsko prednaravno bitnega v svetu brez san, brez ptic in imen za njih. Tu se mi zdi, da je, če zdaj pridem, pa recimo na ta pesniški izraz, Se mi zdi, da je zelo inovativno podobje, ki ga uporablja, ki je zgrajeno iz tesnih, brez poti, metro, metro, metropol, metropol, metropol. In takrat je prav pravzaprav bilo življenje zopet metaforično zakopano v iglicah v Morik. Se pravi, da konec koncu tudi ta prednamskost Se mi zdi, da jo hoče opovedati Dobnik na nek način, ki ima svoj začetek, pa vendarle v naravi. Govorica se mi zdi, da nekako straja, že iz njegovih prejšnjih pesniških zbirk, je njegov jezik, se mi zdi, skoraj da m, bi lahko rekel na nek način, da goji vse čas v svoji poeziji en tak nekoliko, ne vem, bi lahko rekel, visok jezik, eh, mogoče celo svečan, poetični jezik, ki ga nadaljuje tudi v tej zbirki. Lahko bi mu mogoče rekli tudi psalmska govorica. Ta, to, nafor, eh, sa, skoraj vse pesmi se začnejo anaforično pred začetkom, eh, kar bi mogoče lahko po eni strani delovalo monotono, po drugi strani pa meni deluje bolj kot nekaj kar hoče poudariti ravno to kar upoveduje skozi so pesniško zbirko. Se pravi razmišljanje o tem, pesniško razmišljanje o tem, kaj pa je bilo v tej predhistoričnosti. tle blizu tudi dosti krat omenja intuicijo in to seveda omenja žensko čeprav se to zdi mogoče malo navadno, nekoliko navadno, ampak se to intuitivno intuitivno dojemanje skozi ženski spol je pa se po mislim da ga tudi razume na ta način psihoanaliza oziroma razmišljanje o svetu nasploh, oziroma o spolu tudi Moški, tle plete moškega in žensko tudi, ki si sporoča ta uh, večnost spoljubi in temu je pa seveda blizu ljubezen in morda pa je pravzaprav ta predzačetnost, nadalevanje pred uh, predzačetnosti pa možno prav skozi, ne samo skozi rojstvo, ampak morda je pred rojstvom in tudi verjetno je, seveda ljubezen. Od ljubezni vemo, da je morda močnejša samo smrt, uh, ni pa volno manujno. Ljubezen verjetno ostaja, če ne, če se pravi, sploh ta pred in nadaljevanje, ne bi vprašali, če bi sploh to trajalo. No, tako, na ta način. Uh, včasih tudi Zenovsko pove, da nite tam, kjer me iščeš, a si. Ker se te veter dotika. In na drugi strani, zopet podarjene narave, v naravi nobena stvar ni moja, ker nikomu ne pripadam. V naravi nikoli nič nikomu ne pripada. Mogoče bi eno stvar v povero, ki mi mogoče ima nekoliko, tako bi rekel slabšalno, ampak ni nojno. Včasih se mi zdi to naštevanje, celo vrsto, mogoče bi se potem, ne vem koliko ste brali to poezijo, deluje nekoliko kataloško. Po drugi strani pa, če namesto tega peorativnega smisla pa uporabim enega druge, pa lahko tudi enciklopedijsko. To je odvisno, na kakšen način pač gledamo na to poezijo. Ženska, Ženska ima kar pomembno vlogo in to sicer upovesko z svojo hčerko hčerka moja, moje telo, še preden bom postal tvoje drvo. Je sicer upovedana, mislim, da tudi na začetku, ker je zbirka, mislim, da gre za to, pač posvečena pesnikovi nadaljevalki življenja hčerki Morda še za konec sam to da je na eni strani govoril o makrokozmosu, na drugi v eh, živi v svetu med eh, Šmatevžom in med bežigradom, v svetu med bežigradom in Ljubljano, se pravi, da je na eni strani živi v mikrokozmosu v nekem majhnem naravnem okolju, eh, tudi eh, kmečkem eh, na drugi strani pa je se vrst svetovno. Eh, Potem, na drugi strani, seveda, še to, ja seveda, mislim, da je to treba upoverjati, da ne govori samo o dobrih stvarih, nadelevanje življenja, nadelevanje na narave, ampak govori tudi o tem uh, dobrem in zlu, kar, se, kar seveda veš čas obstaja, na eni strani se, seveda se približujemo naravi, naravno življenju. na drugi strani se ruvamo, prekopavamo. Uh, na koncu bi morda umeljil še samo to, uh, da uporablja tudi citatnost, Uh, recimo Ashbery, dosti krat mislim, da tudi francoski pesnik, sam je tudi prevajalec iz, fra, francoske uh, citate iz francoske poezije, prevajalec, uh, prevajalec tudi iz francoščine. Uh, in uh, skozi vse to, kljub temu, mogoče tem parim, stvaren, ki so, ki so mogoče nekoliko, pač, da ne govorimo samo o tem, kar je, kar je oglično v tej poeziji, se mi pa vendar zdi, da je tle pesnik kot nekakšen demiurk, ki ustvarja svet, ki ga poskuša zaznati takšnega, kot je bil pred začetkom, takšnega, kot je danes. Da prav, zapravo smo tle v nekem pesniškem okolju, pred Oikumeno, pred tem z nami naseljenim svetom in pa seveda v nekem takšnem svetu je blizu naravi, blizu bitju in se skozi to poezijo uspostavlja in prikazuje kot nekakšna himna, vesolja in stvarstvo. Hvala. Hvala Zoranu Pevcu. Festival Pranger povabi selektorje in selektorji naj ne bi izbrali, bom rekla, Samo uh, kot edini možni kriterij, najboljše tri zbirke po lastnem okusu, ampak tri najbolj intrigantne, zanimive in tako naprej. Zoram, te smemo vprašati, uh, kak je bil tvoj kriterij za izbor te uh, zbirke? Magda? No, pri, pri Dobniku mi prav ni bil tako intriganten, ampak predsem zaradi tega, ker ga pač poznam že dolgo vrsto let in se mi zdi ta poezija, da ustraja kljub tema, ne Danes govorimo o urbani poeziji, govorimo o nekih bliskih, govorimo o fragmentarnosti v poeziji. Tle pa se mi zdi, da Dobnikova poezija v slovenskem prostoru neki nekaj posebnega prav zaradi zarad tega kot sem že na začetku povedal, nek ta stalno en tak pesniški, zvišen psalmični jezik, v katerem vztraja in go, goji veš čas. To. Dobro, mora biti še to, glede na to, da, kot si rekel, ne, straja, torej ni to prvenec, se ti zdi no, ja. v, v čem tudi ta knjiga v njegovem opusu istopajoča, ali mora biti je bil samo primeren trenutek za izpostaviti manj izpostavljeno ime, po tvojem mnenju? Ja, mislim, da pravzaprav ne toliko, ne, ravno zaradi tega, ne, če rečemo zdaj tako, da je pesnik vse življenje piše eno in isto knjigo, tudi po svojo se mi zdi skoraj neumno, kar se mi zdi, da kar dosti imamo pri nas, da tako priznanje, etablirani pesniki, za vsako knjigo rečemo, da je na redu boljšo, kar je skoro nemogoče. Ne. Tukaj bi pa rekel, da gre za eno strajne, eni taki, kaj da rečem, navadno filruž ruš tej uh, niti. Ne. Uh, naši organizatorji, ko postavijo Trojko na večer, mislim, da izploh ne vodi neka skupna, um, mislim, nek ključ, ampak zdi se mi, da za ta večer smo seveda bili, bomo videli, kam bo potem uh, pro, um, ta neformalni del uh, debatiranja, ko bomo vse tri knjige obdelali, še, ampak mislim, da bi lahko iskali neke skupne lastnosti, kar bo kar bodo tudi, uh, kar bo sta selektorja morda omenila. Zdaj bi najprej uh, povabila uh, k dodaj, dodajanju k tej uh, zelo eksplikaciji, uh, morda Meto Kušar, ste si za. Ja, hvala lepa, hvala lepa tudi za vabilo. Uh, zelo prijetno je biti na Prangerju. Nekak so to dnevi, s katerimi se začne poletje za pravo in počitnice. Uh, take delovne prave počitnice tako se mi idealne. Seveda že prej s tem uh, branjem in uh, teh deset dni, ko sem bila zdaj na morju in sem se ukvarjala s temi devetimi knjigami. Uh, reči da sem se predvsem ukvarjala s tem, kar si ti rekla, kaj bi bilo skupno oziroma kaj mene uh, nekak vleče pri poeziji. In se moram nekno sprašovati, a to je prisotno ali ni. Recimo, sigurno je prva stvar ta uh, tako imenovana svetotvornost poezije. Potem, koliko je neke nematerialne prisotnosti v tej materializirani pesniški knjigi. Seveda ne bi bila jaz, jaz, če ne bi rekla tudi da me strašno zanima, kakšna finitetoma ma pesnik transcendence. Oziroma zelo enostavno, z drugimi besedami rečeno, koliko energije v to, da bi se rešil nekih materialnih spon. In kakšne prijeme najdeva, ali pa tudi duhovitosti, mogoče, ker sem videla, da um, pri Štegru, pri Čučniku, um, pa še kje, spet najdemo neko igro um, v narekovaju, lahko tudi to rečem, neko jezikovno pesnenje. Ne vem, če to izhaja iz ameriškega sveta, mogoče še z kakšnega drugega in seveda, kaj se s tem v Sloveniji zgodi. Ker nismo še slišali, mogoče niso tudi vsi prebrali, sem si zbrala tole... Ja, tle moram jaz povedati. Ne? Zbrala sva isto pesem. To se je mende podobno lani tudi zgodilo. Sedem ne? sedemdeseto. Usta se niso zaprla, reke se niso vrnile, sledovi se niso zabrisali, pesmi se niso izgovorile, hiše se niso porušile, ljubimci se niso rašli. gorovja se niso znižala, knjige se niso zaprle, čas se ni ustavil, vojne se niso nadaljevale, sanje se niso prenehale, tigri niso izumrli, Pesniki niso izdajali, veter ni utihnil, gozdovi niso izginili, vojaki niso ubijali, noči niso strašile, nihče ni jokal, nihče ni videl, nihče si ni upal, nihče se ni dotikal, nihče se ni ljubil, nihče ni bil preklet, nihče ni bil ranjen, nikogar ni bilo v krsti, nikogar ni bilo v samoti, nikogar ni bilo na luni. Nikogar ni bilo v očeh, nikogar ni bilo brez prstov, nikjer žeje, nekjer strasti, nikjer besed, nikjer vesolja, nikjer morja, nikjer ognja, ne vzdihov, ne ritma, ne krvi, ne telesa, ne spanca, ne san. Nismo bili ljudje, nismo bili tigri, nismo bili zvezde, nismo bili tišine. Nismo se dotikali, nismo mislili, nismo bili trave, niti ne veter, niti nesanje, niti ne kriki, niti ne ribe, nikoli iz pajčevin, nikoli iz črk, nikoli iz dreves, nikoli iz rojstov, nikoli iz pepela, nikoli iz pekla. Ne, ni bilo časa, ne, ni bilo stopin, ne, ni bilo tesnobe, ne, ni bilo smrti, ne ni bilo dotikov ne ni bilo prividel, nihče ni vedel, nihčeni ni pisal, ne ni odšel, nihče ni objemal, nihčeni ni ubijal, nihče ni vladal, nihčeni ni iztopal, nihče ni sameval. Ne ti, ne drevo, ne maček, ne zrak, ne dež in ne prsti in ne oči prihajali smo iz letnih časov, iz drevja so snežili listi. Jaz priznam, da nimam kondicije tega kozmosa, ki je tu na eni strani držati pred sabo. In uh, imam težavo uh, da to pesem lahko doživim, da jo, jo moji čuti doživijo. Um, to, kar je, to, kar je v meni ozora, uh, kot dvorezen meč ali gre za kataložkost ali pa za… Enciklopedičnost ne. Enciklopedičnost, ne. Uh, mene bi, z... bi zanimalo, seveda, če bi kdo imel kakšno dobro idejo, V omizijo. Od kje pride ta ideja vse to za Ker tukaj, um, tukaj... Tukaj ne vem, če gre res za to stanje na začetku. Včasih imam občutek, da je to stanje na koncu. Mislim, da gre za pred začetkom, ne na začetku. Pred začetkom, je ja. ja. Mislim, pred začetkom, ja. Čeprav po drugi strani bi pa jaz, le, ravno o tej pesmi, ne, bi se pa lahko govorili tudi o nekaj apofatičnosti. O tem, da hoče sicer upoverjati, kaj je bilo pred začetkom, govori pa prav o tem, kaj jo sedaj. Tako, na ta način jaz razumem to pesmo. Drugo pa zdaj tako, če pa lahko zaobjameš po to, kar imaš ti pomisleke. Ne, to ne, govori, to ne govori kritično, mislim, uh, mm -hmm, jaz ja, se poskušam oživeti v, v pesnika, Zdaj, če se uživim vase, koliko dolg v dih moraš imeti, da tako pesem napišeš. To me zanima. To se prav, a jo napišeš z enim v ali jo, mislim, z enim v Hočem reči, to gre, gre le za eno pesem, gre za... Eno pesem, ki gre tukaj še recimo na eno stran, ne? to je neka, neka um, lepa, sprejemljiva mera za pesnika. Ne? Eno, pesem en, za eno stran dolga je še nekako tako, da jo, da jo pesnik lahko drži pred sabo. Ne? Um, mislim, zelo me, um, kako bi rekla, Um, zelo me vznemirja, ta pesem je nekak, uh, uh, nekak namoram do nje. Um, ti sicer praviš, da te zanikanosti govorijo o prisotnostih. Ne? E, kako si rekel, da to, kar tega česar ni bilo, da je. Ne? Ja, da pravzaprav govorijo o tem, kar je. Um, kar ja, ja. ja, nekak me je mm. ta pesem, Mi ni postila primeru, ne, skozi me, zato sem jo tudi zbrala, mm. da vam jo predstavim. Uh, um, ampak, nekak, če, se, če, če bi zdaj prišla na te štir točke, ki sem rekla, da me zanimajo, ne, uh, lahko rečem samo, da, da vidim, kako je v, pe, v pesniku. Prisotna je ena strašnja, velika želja, kako se rešiti teh spon, v katerih vsi smo. Uh, in da po tej plati je zelo intenzivna. Uh, po po Po intenzivnosti in nematerialni prisotnosti, pa ne morem rezati, zato ker mogoče sem nekak ne pridem zraven, ne morem jo doživeti. Pre, pre, prevelika je, da bi jo lahko doživela. Mislim, um, težko, jo, težko jo doživim kot pesem. <tost> Imaš ta problem, meta, o, se upravičujem, jaz bom pač krva stikala, no? Se ja, ja, Imaš ta problem samo s to pesmijo ali mora biti tudi zbirko kot celoto? Ne, sem, Gledaš tudi na … Da, ne vem. Glede to na to, sem to da sem postip. sama zbrala enega pesnika, ki je celo pesniško zbirko posvetil Zajcu, ne? In seveda moram priznati, da sem s tisto pesniško zbirko imela neskončno več problemov, Stole ne. Je tu zajčovskega staro metanja, kart in pribijanja stvari. Mislim, brez, brez, priziva, pri, brez priziva pribijanja, nenega ne? ne mehkega ustopanja eno v eno substanco, ki je jo mi doživljamo, ampak tukaj karte zelo težko padajo. Ne. Glede na to, da si dolgoletna kritičarka in spremljevalka eh, sodobne slovenske scene, pa tudi splošno poezije, kako pa vidiš to knjigo? Morda malo primerjaje z opusom. Ne rada to primerjam. Vem, že odlani to, vem. Jaz sem bila zmerjam zelo besna, če mi kdo rekel, ja, tvoj brat pa drugač. Zmerjam smetno, me tvoj... briga, moj brat je moj brat, jaz sem pa jaz. In mislim, da je Ivan Dobnik, Ivan Dobnik, drugi so pa drugi. Govorim o uh, opusu Ivana Dobnika. Ja, v živeti s nekovim opusom kompletno. Maš veliko tak problem, kot pri tej pesmi, ki jo izpostavljaš? Mm. Ne vem. To je težko zdravstveno vprašanje. Uh, ne morem to reči Petra. Hočem reči samo, da je ta... Ne vem tudi se vede, koliko ima Ivan Dobnik sam problem s to pesmijo. Recimo. Zakaj? Zato, ker predvidevam, da je, v... da je nek vpliv na njega prišel, sigurn, tako, ker na nas vse prihaja vpliv. Zdaj vprašanje je, koliko ga je ta vpliv res vnev. To bi lahko pol Ivana vprašala, koliko je on res goril s tem vplivom filozof, filozofskim enega druga Jaz teh filozofov ne poznam, ampak so razkriti, zdaj so bili umenjeni. E, jaz recimo sama imam predstavo tega, kaj je bilo prej, preden in človeka drugačno zato, ker mislim, da fizična prisotnost človeka nekak na nekem planetu ne indicira tega, da tudi ni bil duhovno prisoten. Mislim, da pač, ampak, zdaj se upravičujem za kakršnekoli svoje, uh, svoja filozofska stališča, ampak, bi me zanimalo uh, ali je Ivan s temi vplivi filozofskimi pred začetkom, ki pač so filozofski vplivi je zelo ali so ga samo zanimali in je potem se kot z neko kurioznostjo začel s tem kvarjati. Ali bi to bil pravi, pravi plaman, prava... Tisto, tiskate te zažge, tako kot te zažge, imaš kaj to padeš not in tudi če vse pogori, ti si not, ne? Ali je to samo bolj kuriozum in tvoj študijski, pesniški pristop In neko, m, neko delo, pravzaprav delo s to svetotvornostjo poezije. Ker to, je, to se mi zdi, tukaj enoteje, veste, tukaj enoteje nekaj, zdaj jaz težko rečem enciklopedija, ali pa neštevanje, ampak jaz vidim to eno blazno ekstenzivnost, ki teško vidim, kako je človek kos. To bi me zanimali, kako si ti temu kos. Meta, morda, bi si ti želela, da zdaj odgovori, ali ne, predamo ne, še morda? Ne, ne, ne, ne. kar, uh, kar jaz bi spontano. Drugače, ne, jaz pač vseeno bi predala najprej še ja, drugim ja, selektorju, kalikor. čisto zaradi tega, da uh, ne pridemo prehitro v, v to, bom rekla, neformalno pogovarjo. Mislim, seveda, zelo razen, ne vem, David, razen če želiš, da se zdaj najprej na to odgovori, ali bi Mi, želel najprej dodati... Mislim, kak, verjetno je boljša, če najprej mi treje Tako, tako. Pa zato pa bi ti, če je Meta zaključila, bi je. prosila tebi, če podaš še ti uh, svoje gledanje na to knjigo po izboru Zorana Pelce. Hvala lepa. Jaz tudi moram uh, se zahvaliti organizatorjem za ponovno povabilo, ker je uh, bil lanski pranger že zame izredno uh, poučna izkušnja. Um, Ne le vidika kritiškega razumevanja poezije, um, ampak tudi zvedika ustvarjalnega razumevanja poezije, če sem mal razkrijem, sem doživljal pred prangerjem, predvsem močam mokro, po prangerju pa se nekako razprlo in zato sem tudi uh, hvaležen uh, za to izkušnjo, ki je letos um, prav to boše bogatejša. Um, no. Um, Pred začetkom, eh, najprej, to, kar sta že moja dva eh, cenjena kolega povedala, bom eh, uporablj vse bil prit, da eh, skušam tudi sam razumevati eh, ta tekst, ta tekst, pravzaprav celoten tekst zbirka, se mi zdi, ne moramo jemati pesmi po samezdo, ampak gre za celoten tekst, ki skuša eh, izrekati neizrekljivo, če Se, recimo sam na tisto, kar sem doživljal med tem, ko sem ga bral. Um, kar je bilo pred začetkom, seveda ni dano vedeti razen tistemu, ki uh, je vzrok tega začetka. Zato je tudi podoba, ki jo je Zoran dal o, o pesniku kot demjurgu, o pesniku kot ustvarjavcu, mi je um, predvsem postavljala vprašanje pred začetkom česa. In Na to vprašanje seveda odgovora nisem dobil, ker je tudi um, plast podobja, ki jo uporablja Ivan Dobnik v svojih pesmih, oziroma v svojem velikem tekstu, uh, tako pisana, da se, težko, um, da se težko znajdem, da bi dal en definitiven odgovor pred začetkom česa smo tukaj. Uh, ne bi rekel, da gre za svet, svet sam po sebi, pravzaprav za bivanje. Boli imam občutek, da je ta, ta pesnikova izbira vedno priklenjena na temeljno človekovo občutenje, pravzaprav morda temeljno pesniško občutenje o minljivosti in o namesto tega, kar je pred začetkom, kaj je po koncu, ne, recimo. pravzaprav o tem, kaj je in če je večnost bivanja pa naj jo razumemo recimo v filozofskem smislu ali v religioznem smislu. Um, mislim, da se to temeljno človekovo, pravzaprav človekovo pomišljaj pesniško občutenje um, pojavlja tudi pri uh, Ivanu Dobniku, vendar um, z neizbežnostjo, da ko govorimo o nečem, kar je težko izrekljivo, kakor je Zoran Pevec omenil pač Wittgensteina. da, da se tudi Ivan Dobnik sooča s tem uh, s to nezmožnostjo izrekanja nečesa, kar je v bistvu neizrekljivo in pride do temeljnega občutja, ki ga je tudi Zoran izrazil um, in to je pač apofatizem, o katerem, uh, o katerem bi rekel, da je močno prisoten tudi v, v tem tekstu. Um, no, če sam, recimo, izberem pesem, ki me je malo bolj nagovorila, čeprav še vedno, se mi zdi, da iztrgati iz konteksta uh, bi bilo krivično do teksta samega, ampak uh, pač iz časovnih razlogov bom citiral le en del, In sicer 31 pesem, tu pa tam črpam, Večnost ni nič daljša od življenja. Kakšno poj, kako tih za nos, Kakšno premikanje gladine, Mogoče pleše, mogoče sanja, bi bije srce, ker si le iz jezika, Se je z jezikom dotikaš. Telo je poguba, ki je nimaš, Za te slovesne dni prve korake. Za očeta ki pod iklica rdečih borov spi. Bežijo vroče črede živali, zmeljino glasov, njihove duše so iz oblakov, vse odmeva tisočkrat, večnost ni nič daljša od življenja. Od cvetov kovačnika zaspati, iz budnosti, pred to budnosti obrati pokrajine teh zapisovanj, herbari čuste odpreti, biti opijanjen dišal, ki med tvojimi prsti, med tvojimi pred začetkom najdenimi sledmi v puščavi, ob v zapuščenem kraju, ki je čakal na te, dolgo, Ne da bi se spreminjal, globoko v noč kladivo poje, klepa koso. Zarana pojdeva obirat travo. Vse je bilo spremenjeno že takrat. Srečal si bilo uško in pokopal starega goža. Večnost ni nič daljša od življenja. Po noči si uhajal na pašnike, poslušal skovike. Črni polje še višji, še bolj sam. Jesen ob njem naj in spomin na mogočno drevo. Tukaj je vse kar si, ko se odpraviš čez most. Z lastovkami gradiš gnezda in pišeš v dežju, v sušnih časih, mračnih urah in v tvojem objemu, sam, sam v sobi, v gnezdu iz knjig, tih, poletje že potuje ki jeseni, v ogen. Um, še na eno, zadebo bi rato pozoril, ampak le mimo grede, ker se bom še pri ostalih dveh pesnikih, ki bodo do danes z nami, Ustavil in sicer o tem, da um, kjer gre za izražanje neizrekljivega, potem postane jezik tudi um, sam sebi, uh, dejansko material, um, ki, uh, ki biva in pravzaprav postane v um, pesnikovih podobah tudi glasba uh, vedno bolj upletena v dogajanje. In to ne samo pri Ivanu dobniku, ampak potem tudi pri uh, branetu senegačniku in prijavu svetini. Uh, ampak o tem kasneje bi pa še rad poudaril m, zadevo, ki sem iz oblikovnega stališča zdi pomenljiva. Ne vem, če sem jo, um, če sem jo um, cikal ali ne, ampak ta pred začetkom uh, je za pesnika dejansko prav kakor ta figura, ki se pojavlja na naslovni strani in se povsod in se povsod eh, grafično eh, spaja z, z tekstom in sicer labirint, iz katerega dejansko ni izhoda. To bi jaz povedal, potem pa eh, seveda v debati bomo upam kaj več. Hvala. Eh, hvala, Davidu. Eh, tako kot je že bilo povedano kako si že bil odzvan, eh, izvan. Ivan, te zdaj prosim, da um, poveš svoj komentar, uh, pa tudi poskušaš odgovoriti Meti, ki ti je že zastavila vprašanje. Uh, no, Ivana Dobnika poznamo, pesnik, urednik, kritik, uh, filozof, pa um, komparativist po izobrazbi, če se motim. Uh, tudi prevajalec. pozvolim. Ja, Petra, hvala. Zdaj, če se uh, ob vseh teh uh, zamezjemno zanimivih premišljevanjih in komentarjih, ter tako naprej najprej pri uh, premišljevanju mete o tej pesmi, uh, ki sta si jo oba izbrala, kot sem, kot sem slišal, uh, je zanimivo to, pri, pri, ravno pri tej, uh, recimo, ali je to enciklopedičnost, ali je to naštevanje, karkoli že, da to je to edina pesem v tej zbirki, ki je nastala že verjetno pred 11 leti. Uh, že takrat je nastala zbirka pred začetkom in od tiste zbirke, tistih pesmi je ostala samo, samo ta pesem, ki je zdaj tu noter. Mislim, da je izjemno izstopa od vseh ostalih. Uh, Vključil sem jo pa ravno zaradi te, uh, recimo, uh, take grobosti, Ker, ker ni oblikovana, do kraja pač pa kaže vse tiste recimo elemente, ki so pred njo in za njo potem eh, razdelani, razi, razoblikovani. Eh, zdaj eh, v sta čas, oziroma zdaj me tudi vprašaš o moji kondiciji, kako za eno tako dolžino pesmi, pesmi, kako jo zdržim. Moram reči, da eh, s to kondicijo nimam problemov jaz mislim, da imam zelo močno in da je zelo dober, zdržim tudi daljše pesmi. Pred pred zbirko pred začetkom je bila tudi ena moja zbirka, ki se je imenovala Rapsodija v mrzli zimi. Tisto zbirko sem napisal v treh urah. To je bila skrajno intenzivno, ampak potem je pa prišel ta čas, ko je bilo treba obdelati. Ampak ti prvi zapis, ne, to pomeni ta uh, koncentrirani izliv dela, ki, ki pa moram priznati izjemno izčrpa. Ne, to, je, to je ne samo neko duhovno delo, ampak je tudi telesno. Tudi ta utrujenost se potem uh, intenzivno kaže še uh, ne samo več dni, ampak tudi tedna ali pa 14 dni je lahko. Potem tista faza, ko se moraš nazaj uh, vračati v življenje, ker pravzaprav v celotni tej zbirki pred začetkom gre tudi za to, da, se, da je nastajala pravzaprav kakšnih deset let. Samo intenzivno delo je bilo pa narejeno v kakšnem mesecu potem, z mla, krajšimi eh, premori. Ampak z izjemno eh, osredotočenostjo, recimo od do devetnajste pesmi, kjer se na vsakem eh, prvem verzu pojavlja pred začetkom, potem se pa to kompletno razbija. Ne? Zdaj mogoče imamo vsi eh, skup to srečo z vlasti, pa tisti, ki ste jo prebira, ki ste jo zdaj previrali, eh, zaradi tega, da obsega samo 37 pesmi. Ker nekje v načrtu sem imel se kakšnih 200. Ampak ta koncentracija recimo In Selekcija, ne, ki je ravno tako izjemno pomembna, je napravljal potem to, da sem izbral samo teh 37 in še te sem potem zraduciral pač na najmanjšo še možno z mojega gledišča doposljivo mero. Ne. Se pravi, da ima ta začetni ritm pred začetkom, ki se ponavlja in potem se tempo tudi spremeni. Spremeni se ritm in spremeni se pravzaprav sama, kompozicija jezika, samo mišljenje, recimo to, kar je David namignal, da govorimo o stvari, ki se jih ne da povedati, ne? to je izjemno gub, ker vsak pesnik se s tem sooča, kako izreči stvari, ki, jih, ki so tvoja bolečina, tvoja, tvoj problem, pesniški problem, problem rojstva, problem smrti, problem minevanja, Odtekanje časa, recimo, čas je ena sredičnih problemov tudi te knjige, kot je vredno v vsaki poeziji. Ne, kako ga zaustaviti, kako zaustaviti ali pa ohraniti tisto, kar imaš najraje. Kako se proti temu odtekanju časa ali pa smrti, kako se boriti in boriti proti vsem tem vulgarnemu, proti vulgarnemu, osnovnemu in tako naprej. In tu je Zame še vedno edino tisto najpopolnejše recimo, vrožje, tako čudovito vrožje, je beseda, je pesem potem. In pred začetkom je prezaprav eh, en upor, pesniški, proti, proti neki banalnosti, vulgarnosti, na en pesniški način. Zdaj, kako mi je pa to uspelo, ne? je pač eh, stvar lahko diskusija, stvar pogovora, In tako najprej, ampak upam, da vse tisti, ki bodo prebirali, da bodo našli not svoje elemente, v katerih bodo uživali. In če, če se že to zgodi, je zame zelo veliko. Recimo, če nakratko o tej svoji izkušnji to rečem. Kdo od vas, Treh, še je morda kako vprašanje za avtorjan? Ja, jaz bi mogoče, mogoče še malo poveš o tej citatnosti, a ne, tle a, vpletaš, Eliota, kaj hoče s tem, recimo, povdariti ali pa izpostaviti? Ja, to je, to je zanimivo, to je zanimivo premik, ki ga sam, mogoče kot skušan kot tehniko, kot pisalno tehniko, vnašati, ker skozi kakšen vers, ki ga sam ne morem, recimo, ne morem pač napraviti, ampak to, kotpremem neko pokrajno ki odpre kompletno novo, novo vesolje. Ne ravno skozi, recimo tu je tudi eh, kami v posameznih delih navzoč. Na je stara kitajska poezija. Navzoč navzoči so recimo japonski zen pesniki. Ampak tu so porazgodljeni. Zanimivo zemivo je najedah potem se Zoran kar nekaj odkril, ne? teh elementov, ki so, ki so pač noter mreženi, razpredeni in delujejo kot nekakšen nekakšen sistem neke simfonije na enih delih, recimo tisti, ki so malo daljši, kot nekega orkestra, ki, ki z različnimi kontrapunkti ustvarja nek poskus približevanja ali pa izražanja tega, kar si želim povedati. Sklad, kar gre za približevanje tudi s pomočjo eh, kakšnih citatov, sicer jih ni veliko so, pa seveda so. David, Meta. Ma, kdo iz publike vprašanje za Ivana? Ma, misel tudi lahko, že kar zdaj, ja. Brane se Omenjen je bil Kentem um, Mejasu, kot avtor te znane knjige, po končnosti, pravzaprav je njegov naslov. Uh, njegova ideja o svetu, kako še naj bi bil pred človekom oziroma brez človeka, je seveda kot vse podobne ideje, ki se na različne načine, bodi si direktno filozofske, bodi si uh, V diskurs pojavljajo zelo iluzorna ideja, ker je tisto, kar je bilo pred človekom, tako kot tisto, kar bo za človekom, seveda nedosegljivo človeku. To, je, to ni samo logično, nujno, ampak je seveda tudi gotovo tako. Ampak je pa seveda, v človeku očitno ki je bil prisoten gon po spoznanju tega, kar je bilo pred njim in kar bo prišlo po njem. In zanimivo, v pesmi, ki je bila citirana, sta tako z orampevac kot David Bandel omenila apofatizem. In res je struktura te pesmi, bi rekel, čisto dobesedno apofatična, ker pač beseda prihaja od glagola apofemi, grškega, ki pomeni pomenil v bistvu Dobro zanikam ali pa rečem, da ne. In ta pesem je prav sestavljena iz verzo, ki pravijo ni bilo tega, ni bilo tega, ni bilo tega. Jaz sem v tej strukturi pravzaprav m, tako je propoznal uh, strukturo analogno litanijam, cimo litanijskih bolitvi, ki je za nizanje raznih podob, uh, katerih namen pa... Ko v religioznom obzorju ni toliko opis ali pa za popadek tistega, katerim so litanije posvečene, ampak v bistvu uh, je njihov namen tako poetično, apofatično, pokazati kako vsa ta lepota, ki je izražena v verzih, ne dosega tistega, o čemer govorijo, ampak kaže on stran, ali pa skuša, če tako rečem, z takimi poetičnimi sredsti katapultirati tistega, ki izgovarja to molito ali pa jo bere v uh, sfero neizrekljivega. No tako občutje sem jaz dobil ob branju te pesmi. Skratka, magneten je jezikovne površine za to, da bi tisto, kar je zgolj slutensko in ne samo da ni izrekljivo, ampak tudi misljivo ni, da bi vendarle nekako v bo izkušnje uh, pesnikov je najbrž pa tudi bralčeve ustupilo. Kala brane. Bi še kdo podal komentar, vprašanje, pripombo? Ja, na, uh, mogoče damo mlažem kolegu uh, Gašper Torkar. Um. Kaj sem narobi pri imek rekla? Tork. Torkar. Tark. Tark. Tark. Dobre. <laughs> uh, Zdaj sem komentiral um, pesem um, in tudi komentiranje pesmi, um, ki jo je pripravil Meta Kušar. Uh, Zdaj ne vem katera je bila... 77. 77. A ni a, Pesem 34. Uh, mislim, da je vsaj uh, Meti Kušar, predstavljala ta pesem kot nek problem um, in tudi, tudi v kondiciji, če se nemotim, um, je bilo najbolj, najbolj zelo težko tako napisati kot preberati tako pesem, ker se bila zahteva kondicijo. Um, in mislim, da je ta pesem drugače zaživela, ko je bila prebrana, smo jo poslušali v bistvu. um, in se je to je v bistvu, ta repeticija um, Gledam to, da je to, da je to, da je to, da je to, da je to, je to, um, uh, da je um, to, um, ki je to, da je to, Deluje blažilno. Uh, in mislim, da ta repeticija, uh, je to, da je to, da je nekako pojača vse to občutek, ki ga prvotno misel ima. To mislim nikoga, nihče, kot neko zanikanje. Um, se mi zdi da je to um, neko vračanje iz sedanjosti uh, v nazaj, um, kot neko odvijanje časa. Uh, je tako, Kušro se mi zdi, da je rekla, da je to na začetku um, Petra Koršič, pa da je to na koncu. Ne, ne. Ne? Ali jih obratno? Ne. Aha, se Um, in tukaj zanimivo, mi je zelo zanimivo, ker ste čas določili kot nekaj linearnega. In tukaj se mi, pe, se mi je zdi, ko da je Ivan Dobnik uh, v tej pesmi nekako se vračal uh, skozi to uh, izsedanjost in nazaj, skozi vso to bolečino, ki se je skozi repeticijo, nekako pojačala z vsakim stavkom, da je prišel do tega konca do ki je v bistvu začetek, uh, kjer je mawk tišina in nekakšen ähm um, mir, no, duševni. In seveda to je poezija, no, to se mi močno. Hvala Gasper, uh, Boris a je vprašal za besedo, potem Barbara. Tako. Prane Gačnik je, se je zelo lepo lucidno, eh, analiziral pomen eh, funkcije negativnih kategorij, eh, ki seveda lahko razprejo pesniški prostor in sporočilo na nek način širše kot pozitivne kategorije. To je postopek, ki seveda ima svojo tradicijo, ima svojo zgodovino v evropski poeziji, najecimo spomnim na enigmatično pesem Pharayon ves dretni 1 naredil bom pesem iz čistega niča ali o čistem niču prvega trubadurja djema devetega voja de arkitanskega ki je sestavljena iz samih negativnih kategorij ali pa recimo 800 let po na malarmeja ki je bil tudi izničevalec snovnega sveta, ki je z negativnimi kategorijami ustvaru stvaru prosto za čisto sevanje pesniške besede in za izrekanje niča, v katerem je pač videl svojo religijo. Kar zadeva slovensko poezijo prive na misu seveda danesajc, da o tistih pesmih, ki jih začenja s pozitivnimi kategorijami in jih postopoma razgrajuje v negativne, tako da se potem zabliska minevanje časa in ta odsotnost, ki se odpre, ko seveda stvari, biti, ki nas okrožajo, pač več ni. In prav gotovo, da sam postopek ponavljanja spominja in izvira iz sadmovične tradicije, se pravi iz prvega nam zgodovinsko znanega načina organizacije VERZA pred uveljavitvijo metrike, se pravi na sintaktičnih paralelizmih in ponavljanju besed, predvsem anafor, prvih uvodnih besed, stavkov oziroma verzov. In seveda gre za zelo močan postopek, ki ritmično maksimalno okrepi besedilo in seveda ima kljub ponavljanju besed za učinek, Po pomensko polivalentnost uh, večplastnost. Uh, in na ta način jaz pač razbiram neko osnovno intenco uh, Ivanove uh, pesmi, tudi seveda kar zadeva uprašanje časa, uh, ki ga seveda je uh, zelo težko ujet s pozitivnimi kategorijami pravzaprav lažje z negativnem. Tisto, kar bi pa mogoče Ivan vprašal, pa nima nikakšne zveze s tem, je pa vprašanje, ki me že dolgo časa uznemirja, in to je pravzaprav vprašanje usode, pastorale, idile, posebnega pesniškega žanra, ki je bil izjemno živ, v antiki, renesansi, tudi poznejših obdobjih, današnji čas, ko pravzaprav doživljamo popolno razrednostne narave, pa tega žanra niti najmanj ne upošteva in ne realizira. Čeprav je zdaj, recimo, problem narave neprimerno bolj pereč kot, recimo, antiki ali v renesanci. Predčasno sem imel priložnost, da so se zivano uh, lahko povavljala, uh, in sem potem tudi nekatera stvari izvedel uh, o, o njem, ki so zelo zanimive in fascinantne, in ker pravzaprav živi v zelo tesnem stiku z naravo, bolj kot najboljši kdo izmed nas tu mi je zanimalo, kaj ti pravzaprav misliš o možnostih, tega žanra, ki seveda dan današnji najbrž ne more biti kaj drugega kot kritika tega sveta. Hvala, Borisono Novaku. Morda je Ivan kar izvan, da odgovori. Potem predam bi se do Barbri bom uh, odgovoril uh, apsolutno. Uh, Narava je jasno, zelo, res živim z njo zelo tesnem stiku, glede na to, da, da vse polovičo, polovico časa preživim tudi, tudi na kmetiji, ker, ker ima svoje stanovanje in knjižnice in tako naprej. Pa še to je, da ko, ko sem odraščal, sem, sem večino časa preživel na kmetiji, preden sem odkril knjigo, knjige. In potem, ko sem odkril knjige, je bila to moja najvišja vrednota. V moji poeziji, tako v tej knjigi kot vseh prejšnjih, je narava tisti centralni pojem, z katero se vse čas identificiram in s pomočjo katere govorim. Zato je, je na primer tudi prevajavka naletela na prstke, drevesnih lističev, ki, ki pomenijo zelo veliko lahko. Ne? V mojem konkretnem primeru je, so bili pa to mladi lističi gledičevke. Takrat, ko začenja rast, so, so prski dojenčka. Ne? In gledičevka ima eno posebno lastnost, da listi čez noč v celotni kro, krošnji odidejo spati. Vsi se stisne drug drugemu in še šele svetlo spet razprejo. Skratka, narava je, je nekaj, kar je dejansko vrščasna vzoča idila ali pa pastorala, kakorkoli že lahko temu rečemo in jaz mislim, da seveda je izjemna priložnost, ampak če z njo ne živimo, če je ne čutimo in to je eh, ta paradoks. Recimo ki ga je Zoran prej omenil, ko govori o nekem malem prostoru podeželja oziroma kmetije in eh, velikem prostoru mesta, Sam ga do dojemam ravno obrneno. Sama narava, sam prostor neke kmetije je dejansko univerzum. To je, što je živo, pravo, vesolje. Samo mesto je pa verjetno tisto, ki duši. Ravno to, kar je narava. Sej, čeprav, recimo, ptice bežijo v mesta, ker jih nekateri kmetje že, oziroma ker, ker so v sami, samem izvornem ambientu ogroženi. Ne? Ampak Ta izjemna možnost, ki se, ki se tudi v poeziji odpira, je pa verjetno čist eh, predvsem vprašanje odnosa pesnika do, do narave. To pomeni do nas samih. In, eh, pri meni bo to, to en temelj, ki bo tudi v naslednjih zbirkah eh, verjetno še bolj ne, z, pač iz čist eh, osebnih razlogov. Hvala Ivanu, Barbara, Pogašnik je zaprosila za besedo prej. Izvoli. Uh, ja, uh, jaz bi pa uh, tudi žal uh, se takole ad hoc uh, vključujem v to zbirko, um, ampak se mi nasploh uh, pač tudi glede te pesnike, smo jo omenjali in ostalih, In nasploh, glede na tvoj opus, se mi zastavlja vprašanje, kako gledaš na postopke, postmoderne postopke. Se pravi, pač tvoje pesmi vedno delujejo kot iz enega kosa, narejene tako zelo enovi, mislim, enovito in, kot je rekla, meta v enem dihu napisane hkrati pa Um, kot smo pač tudi že omenjali sproti, v njih najdevamo te um, druge elemente. Uh, če se zdaj navežem na to pesem 34, um, je pač uh, seveda um, nekakšen vtis, da je to um, antipod. Uh, Jaz bi rekla, kar antipot daneto zajcov v nekem smislu tudi, še deloma um, vidim to kot uh, celjenje uh, rane. Uh, Medtem, ko bi rekla, zajec odpira uh, to rano, zdi se mi, da je izhodišče enako, uh, v bistvu neka um, idealna pač uh, popolnost. Ki je potem pri zajecu presekana um, in nikoli zaceljena, tukaj gre pa kot za, za, za um, zaceljenje rane, se pravi za vračanje um, tega časa, tako kot da bi film obračal nazaj. Um, in zdaj tukaj je neki um, absolutno. Um, Jaz bi rekla, kar nespremljivih trditev eh, nihče, eh, ni obijal, nihče ni ubijal, nihče ni vladal. Eh, torej, skratka, eh, nismo na svetu, ne? Hkrati, eh, in to se, to se pač ponavlja eh, skozi več eh, elementov, hkrati nismo na svetu, eh, hkrati Pa so pač udirajo um, v tvojo poezijo elementi, ki kjer pa si absolutno v svetu in to tudi poudarjaš um, v, v, v večjih teh izpostavljenih citatih poudarjaš um, to spreminjanje oblike in uh, v bistvu pač neko labirintičnost znotraj uh, tega teh postopkov in um, uh, nekaj sem dobravala um. Aha. Uh, in vse skupaj uh, mislim, enardečan nit, ki se mi zdi, da se kot um, nepresta, da se ne prestano vrača, je pa ta oniričnost. Uh, vedno je prisoten ta moment sna. In um, Zdi se mi, da je tukaj pač neka, um, na nek način jaz v tem vidim pač neko obliko, ne, postmodernega, um, postmodernega mešanja prvin, um, kjer v bistvu vse na nek način so obstaja uh, in, in ne soobstaja, ne. Pa vendar v bistvu pač ti ta post, postmoderni postopek pač uh, Po drugi strani pač povezuješ s temi, uh, kot smo zdaj tudi slišali, um, morda um, arhajičnimi oblikami, ne, ki so pač vezane na, uh, na bibličnost, na uh, recimo, um, na toliko um, let nazaj pač začetke poezije. Jaz bi Trubadurje dejansko um, označila tudi za neke a ne, začetke tista res prvinska energija pesniška. Um, tako da pač ta, to vprašanje um, je morda na nek način tehnopoetsko lahko vprašanje začetka in konca. No. Skrati me pa, to me res muči, no, pretep, kako pač kako dojemaš te, uh, Te elemente, c, prej smo rekli samo elemente citatnosti, ne, ampak um, k, um, kako se pač zavedaš um, tega, uh, tega, da vpletaš v bistvu svoje branje, ne, pač seveda, da to omenjaš, ta akt branja, ampak kako se zavedaš, da vpletaš recimo um, tuje elemente uh, in, in koliko jih v bistvu pač ti tukaj pač preoblikuješ v to svojo enovitost, no. Tako Dobro, Barbara, hvala. Ivan, ti boš dobil takoj besedo, samo to mislim, da Barbara je malo šla tudi bolj provokativno ali pa mogoče malo uh, manj pritarjevalno smer. In, uh, glede na to, da enega uh, avtorja danes snimamo, malček smo čez uro, ampak lahko gremo še malo. To se pravi, da vsi tisti, poleg kmete,, ki, ki si želite še kaj dodati, se lahko prijavite k besedi, če tudi to, kak pomisliti, mogoče v strano tega, kar smo govorili, in tudi, če ni samo vezano na to pesem, ker se mi zdi, da smo vendar le zelo skoncentrirani zdaj na eno pesem. Um, Ivan, prosim, vprašanje je bilo kar nekaj strani Barbere, upam, da si jih uh, uh, zapomnil. Ja. <laughs> vprašanje je bilo za eno celo... Omizijo. Uh, uh, Verjetno ne bom na nobenega odgovoru uh, s... Želim reči, da sem... Moja prva prvi študij je in potem primerjalna knježevnost. Zelo rad berem in te stvari mislim, da kar dobro poznam. Od sami tej pesmi bi pa želel povedati, to je, da pesem Številka 34 usta se niso zaprla, da sem se enkrat močno prestrašil. To pesem so prevedli v srbščino in prebral jo, jo je en dramski na odru kot malo dramo in, in mislim, da sem, sem dožvel v kutek ker, ker kako to potem zveni ne, na takšem način, je, je poč, za me nazaj me, me zadelamo. Mhm. Morda, mislim, se jaz mam skozi občutek, da, metka, da je Meta Kušar omenjala bolj kot kondicijo napisati in prebrati, bolj kondicijo sprejeti, dojeti, pustiti. Mislim, jaz sem imela občutek, da govori mislim, tudi, ne, Gaš, se je skliceval na to, mislim, da ni šlo za to, kako napisati, se bo Meta Jaz sem bil mislila prenesti, prenest, ker jaz sem si nekako, zdaj, pač, ne mi bo dovoljena ta licencija po kot kritičarki, ampak, Jaz sem pač to pesniško knjigo dojela kot en svet, ki ga pesnik pripravlja za to majo. Ta maja je seveda hčerka in ni, na, ni druge bolj razumljive zadeve kot to, da pesnik, seveda, pesnik, de mi jurk, oče, pripravlja za to hčerko in zelo idealen svet. Ne? Eno idilo bi mogoče porabila za to besedo, ki je bila že omenjena. Ampak jaz se bojim, nisem hodila tako eksplodirati s to analitično psihologijo, ampak v trenutku, ko se v, pesniški, v pesniškem tekstu pojavta besedi nihče in nikoli, mm. vi veste, če vam že na reče, nihče mi tega še ni naredil, nihče mi tega ni naredil, nikoli tega ne narediš, nikoli nisi tega naredil, kaj to v resnici spomeni? Isto, kaj če rečemo vsi pa vedno. In to pomeni kaj? To pomeni, da v bezkrajnosti ne se res neč napomenta in to pomen, da dejansko ta odnos ni diferenciran. Ker če je lahko nihče vsi in če je lahko nikoli vedno, potem je to idila, ampak je, zdaj ne vem, kaj je zres to pomeni literarno, teoretsko, ampak je to idilo razumem kot neki, kar ne obstaja. Neki, kar je... Um, Neki pravzaprav, um, kar ni resnično, pa ne kar narava, pa idila narave sta zelo resnična in doživetje te idile je lahko tudi zelo resnično, ampak um, ta svet je v tej želi, da bi bil tako idealen, pravzaprav nediferenciran. In, um, in to je tist pravzaprav um, jasno, da je prva stvar, ki bi ob, za katero bi se borila v okviru kritike ali pa kakršnega koli literarnega pogovarja na ta, da se žanri obdržijo in da bi pastorala in dela morala imeti ravn toliko predice kot nek, neko, neka socialno kritična ali pa kol, druga pesem. Ampak tukaj mislim, da sem jaz brala kot to... Uh, da se pač za nekoga pripravlja en svet, ker se bojimo, da resničnega, diferenciranja sveta z vso, to, z vso to senco in z vso to svetlobo, z vso sinino in z vso tamo, ta, ki ga zelo ljubimo, ne bo prenesel. In mu pripravljamo en svet, ki je tak, da je njihče in nikoli. Ampak v resnič se bo izkazali, da so potem vsi in vedno in da bo ta maja ali pa pač ta subjekt, tam je bilo premenjeno še intuitivna ženskost, ne. Tam sem hotla reči, pač seveda tako, da je to samo 60 40, ne. Uh, pač za vse nas je 60 40, ne glede na to za kakšno seksualno opredeljenost smo se uh, odločili našo. Uh, in da, da sem se pravzaprav sprašovala samo to kondicijo, ampak kolik, um, kako to prenesti, kako to prenesti, kako to pesem prenesti, še poseben, če je to pesem, ki dela svet za nekoga, ki ga imamo zlo radi. Ampak to ni več vprašanje, to je popolno retorično vprašanje za vse nas, ki Ali pesnimo, ali pa beremo poezijo. Če smo po <coughs> um, pač, To mi zdi zelo fino, da si rekla, da pač gre za pripravo ne, sveta za nekoga, ki ga imamo radi, ker um, jaz dojemam bolj obratno, da gre v bistvu za um, oboževanje um, tega otroškega sveta, ki že obstaja takšen. Ta In v resnici, pač, vračanje ne, iz, iz realnega sveta nazaj v, v ta idealni svet. Čeprav moramo vedeti, da otroški svet ni idealen, ker otroški, tako kot sanjski svet ni idealen. Sanski svet je idealen samo toliko, da ni jasnih miril med dobrim in slabim. Ampak, ja, da so zdaj, zato se mi zdi fino, kupi. da si pač postavlja obratno perspektivo. Lahko, Goran, prosim, podaš uh, mikrofon, govorite o Novaku? No, jaz bi uh, samo par besed povedal čisto o uh, statusu pesniških izjav. To, kar je Barbara rekla, recimo, v zvezi z ubijanjem. Ne? Več, če recimo mislišmo slišmo vers, nihče ni ubijal, Imata ver s celo vrsto pomenov? Seveda asocira na najboljš temeljno zapoved, pač naše vrste ne ubije. To je seveda popolnoma imperativna izjava, zapoved, ki jo sprejemajo vsi, najsmo religiozni ali ne, in se krši samo v primerih najhujših okoliših, ali pa seveda zelo bolesnih človeških stav. Zdaj, imamo seveda izjave o ob ubijanju, ki so denimo časopisne in jih je treba vzeti popolnoma stvar. Imajo dan današnji uh, včasih zelo uh, perverzne retorične oblike, kot collateral damage, stranska škoda, toliko in toliko mrtvih pri nekem bombardiranju recimo, civilizmu. V poeziji pa, recimo, če se reče, nihče ni ubijo, to ne pomeni, da nihče ni ubijo. Ampak pomeni neke vrste želelni naklon, pomeni neko, če hočete, pesniško idilo, ki pa seveda predpostavlja realnost, ki je popolnoma drugačna in je strašna in srchljiva, da nekdo je obil. Se pravi, da ta izjava o enem svoje nasprotje in v tej napetosti živi in pači žareva svoje sporočilove. Na ta način seveda poezija funkcionira, In tukaj je seveda njena pravzaprav največja možnost med različnimi rabami jezika. Tukaj je seveda tudi milost poezira, tudi kar zadeva seveda ubijen. Ja, in tukaj bi mogoče, ja, če lahko še sam jaz, no, zdaj. Tukaj mogoče sem bilo potreba poverati, da vendar ne, ne gre sam, samo za idealiziranje. Eh, oziroma za neko to željenost, oziroma ne, to nedosežno željo. Ne. Na drugi strani, vendarle, mi smo se zdaj pač postavili sam eh, nekako, eh, na to pesno, ki je bila prebrana. V, v mnogih drugih pesmih pa vendar govori tudi o tem, eh, Uh, da se ruvamo, prekopavamo, uh, da se med sabo torej, govori tudi o slabši strani, ne? da pravzaprav analiziramo napačno začrtane poti, tudi o tem govori ta poezija, ne, ne samo o tem nekem uh, polu, ki govori o tem, kako bi uh, bilo pač idealno na tem svetu. Ne? Tako da mislim, da je tudi ta drug, drugi pol na nek način upovedan. Ja, si zaključil? Ja. ja. V redu, hvala. Ja, še pred, ja. lahko samo ja. se negačen, ki še hodil nekaj, brane. Daš prednost? Ne, mislim, vid vas ta še, no, prijavljeno, besedi. Ja, jaz moram priznati, no, da jaz tudi nisem prebrala te zbirke prej, ampak, recimo, zdaj čist, kar se, kar se tiče te pesmi, ne. Tako je med branjem, mi je pač, pač padlo vči to, da so te kategorije, pač, da so te stvari, ki se tukaj negirajo, ne, da so tako, da se zelo mešajo, tako, ki bi jih percepirali pač, eh, kot dobre in tak, ki bi jih percepirali kot slabe. Ne. Po, po eni strani, pač, recimo, to, ne vem, nihče ni ubijal, to se gotov sliš fino, ne. Po drugi strani so pa tako stvari, kot ne vem, nihče ni ljubil, nihče se ni dotikal in tako naprej. In potem sem pač dobila vtis, da Da, da gre tukaj um, prav, prav za, v, v tem stanju pred začetkom ne, ko je, je pravzaprav uh, prav uh, neka, neka sorte praznina da je pravzaprav uh, oboje kakou um, obojene po spremembi in, in to in odsotnost uh, slabih pač dobrih stvari in odsotnost slabih stvari oboje pravzaprav povzročajo neko napetost in da, da, da recimo da, čustimo, da je čas za neko spremembo, ne samo v smislu, da si želimo, da bi, da bi, se, recimo, da bi, da bi se recimo začele dogajati dobre stvari, Ampak celo v smislu, da si želimo, da bi se začele dogajati slabe stvari. Kakršne kol stvari. Kakršne kol stvari, ja. Svač, kakr smo velik raz ta misel, no, kakr že pri, ne vem, uh, murno misljem, da, da sem pač jadro, ki, ki tam uh, pač vegetira na morju in, in, in, in morje je mirno in, jaz, in, se, in se že krepko želi, in, da, bi, da bi že neki vihar prišel ali ne vem kaj, samo da bi, da bi se nekaj začelo premikati to, to bi se mojno taka misel. Hvala, Nada. Zdaj bi... Aha, uh, Snegačnik? Ja, ali bi ti v rad v tem, povedal? Govorimo o 20 minut. Lej, <laughs> toko sem jaz, moderatorka, tako da prosim... <laughs> Počaki še malo, no, mislim, če se človek prijavi od besedi, mislim, da lahko zaključimo brez živčnosti. Hvala. Zdaj, <laughs> pravzaprav... Sam to da je bilo perfektno to, kar je Boris rekel o statusu pesniških izjav uh, in kontekstualizaciji pesniških tekstov v če kulturni sprav zgodovinski prostor, ker idila naprimer, je nastala v helenizmu, prav kot odziv na prve pojave vele mest Alexandrije in drugih in pač kot reakcija na recimo odkorašč življenje z modernim terminom je nastala idila ki je bila kot taka jasno fikcijska resej niso pesniki ki so pisali mislili da tisti pastiri res lovijo nim in se počutijo divno mago ampak je bila to pravzaprav pro svojski upor, esvojski upor kar pa se danes vodo besednih del. Ja. Ampak to je regresija, ni, ki ti omogoča, da je upočiješ. Da, no, zdržujem zi... zdaj, zdaj psihoglobali in psiholoških. <laughs> je morda še kakšna stvarja, drugače bi pa samo z, eno, z enim stavkom splavala iz uh, zanimive in poglobljene debate o prvi obravnavani knjigi uh, na to, dolgo pričakovano pauza očitno za nekatere, da predno se posvetimo arim, an, antičnim Marijam, če je zdaj se še lahko provoščim tole. Rekla bi pa samo, um, zanimivo mi je, ko je um, Dobnik uh, ni nič, mislim, nič se nisi odzval na sami dve opredelitvi oziroma na ti dve ravnini, ki uh, ju je selektor omenjal, to je tako pač ta filozofska, kakor tudi omenjena potem uh ljubezenska, no, in zdaj, ko že gremo na pauzo, naj vam povem, da sem jaz pač to uh, knjigo brala najprej uh, odprta za seveda oboje, predvsem v, v filozofskem smislu uh, doživljanja te poezije, potem pa sem čisto ljubezensko tudi gledala in vidim, da se tam pri 19. pesmi začne prvi, takrat takrat začnejo skos enaforični pač isti začetki in potem se nekaj pojavi zdaj, kot da bi se zarezal. In še glede na to, da pravim vsakor vedno, da se mi zdi simptomatično, komu je uh, zbirka namenjena, sem potem tudi seveda pač kake dva verza za, za popotnico zdaj na čik. Uh, najbolj si, kjer te še ni, jo lahko vzamemo tudi zelo ljubezensko, ne, ali pa kar se te dotakne za in spremeni obliko. Ko da zadiši, zadišal bo tudi cigaret. Hvala vsem nastopajočim in sodelujočim in se vidimo čez goram pet minut. 5 <laughs> <laughs> <laughs> minut. Pa ne se počasi še brane se